وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ كِتَابَ مَلَائِكَةِ رَبِّهِمْ أَنْتَ مَعَهُمْ وَمَا أَنْتَ مَعَهُمْ إِلَّا أَنْتَ مَعَهُمْ وَمَا أَنْتَ مَعَهُمْ إِلَّا Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Haqqul muslim al muslimi khamsun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hak muslim satu dengan lainnya ada lima perkara kata beliau Raddus salam yang pertama adalah menjawab salam Dan telah kita bahas permasalahan itu Yang kedua kata beliau marid. Menyenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit Itu juga sudah kita bahas secara tuntas Pada kajian yang sebelumnya Maka yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini hak berikutnya adalah Ittiba'ul janaiz maknanya adalah mengikuti jenazah saudaranya kata Syekh Ibn Othaimin rahimahullah Fainn haaḍa min Muslim ala merupakan bentuk hak ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Untuk mengikuti jenazah saudaranya dari mulai keluar rumahnya sampai menuju musalla, sewaun fi masjid atau kanafi makanin akher. Apakah jenazah nanti akan disolatkan di masjid atau di tempat yang lainnya? Maka diantarkan dari rumahnya menuju musalla. Nah, yang kemudian tujuan akhirnya adalah ilal makbaroh, ketempat pemakaman yang terakhir, nampaknya makbaroh tempat dikuburkannya mayit-mayit, diantarkannya ke sana. Tentang hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man syahid aljanazah Hatta yusalla alayha Falahu qirat Wa man syahidaha hatta tudfan Falahu qiratan Hadith yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Rahimahullah Yang terdapat di dalam sahihnya Pada bab atau judul Kitabul Janaiz. Selain beliau pula Al-Imam Muslim Rahimahullah Meriwayatkan juga dalam sahihnya Juga pada bab yang sama Enam Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan man syahidal janazah barang siapa menyaksikan jenazah Thumma yusalla 'alaiha sampai jenazah itu disalatkan hatta yusalla 'alaiha Sehingga atau sampai jenazah itu disolatkan. Falahu qirat. Maka nilai pahala yang akan didapatkan baginya dari Allah Jalla wa'ala adalah senilai satu qirat. Waman syahidaha hatta tudfan. Demikian pula ketika seseorang tadi menyaksikan jenazah itu. Sampai jenazah itu dimakamkan Dikuburkan Falahu qirotan Maka baginya akan mendapatkan al-ajr Nilai pahala yang telah Allah siapkan bagi seseorang yang melakukan itu Adalah senilai dua qirot Enam Ketika Rasulullah SAW beritakan demikian, maka mengundang pertanyaan dari para sahabat yang ada di hadapan beliau SAW. Maka mereka pun bertanya, Wa malqiratan, ya Rasulullah, Seberapakah ukuran dua kirat itu, ya Rasulullah? Rasul mengungkapkan dengan kata qirat Rasul mengungkapkan dengan kata dua qirat Maka sebagian para sahabat Belum memahami ukuran tersebut Sehingga mereka langsung tanyakan kepada beliau Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cepat mereka tanyakan ketika mereka tidak fahami Suatu masalah di dalam ad-din Dan langsung bertanya kepada sumbernya Sehingga menjawab, mendapatkan jawapan yang Mantap Mendapatkan jawapan yang jelas Yang pasti Di atas ilmu Ya'ni Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka beliau jawab Mitlul jabalainil azimain Dua kirat itu nilainya Kalau mau digambarkan Dibentukkan dalam suatu Bentuk maka beliau mempermisalkan dua gunung yang sangat besar. 6 Al-Jabal Al-Jabalain al Al-Azimain, dua jabal dua gunung yang besar kata beliau. Disebutkan dalam riwayat Aswaruhuma mithlu Uhud yang paling kecil dari kedua gunung tadi adalah seperti besarnya gunung Uhud yang terletak di Madinah. Yang gunung itu sangat besar, gunung bebatuan berjajar panjang yang melaluinya memerlukan waktu beberapa menit apalagi sampai mengingkarinya gunung Uhud yang berada di sana. Maka antem yang pernah ke sana, atau diberikan kesempatan ke sana, sampai ke Madinah, maka insya Allah Ta'ala akan ditunjukkan gunung yang namanya Uhud, yang di situ berlangsungnya Ma'rakatul Ma Uhud, peperangan Uhud yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang menjadi saksi para syuhada dari kalangan para sahabah dan yang terdepan adalah Sayyidus Syuhada pimpinannya para syuhada yakni paman Rasulullah SAW sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Yang telah makaruf dalam sejarah bahwa kaum Muslimin mengalami kekalahan pada peperangan tersebut. Semua berlangsung dengan takdir dan hikmah, tentunya di bali itu semua. Nam, maka Rasul saw. Permisalkan bahawa yang paling kecilnya dari kedua gunung tadi adalah seperti gunung Uhud. Asyahid As atau bukti dari hadith ini Kata Syekh ibnu Taymin Rahimahullah Hada fadlun azim Wa ajrun kabir Merupakan keutamaan yang sangat besar Demikian pula pahala yang demikian besar pula Naam Bagaimana tidak seseorang beramal dengan suatu amalan yang mungkin Tidak perlu banyak menguras tenaga dengan semata dia menyaksikan jenazah 6 turut serta ber andil dalam pengurusan jenazah menyaksikannya termasuk pula memandikannya mengkafani atau setidaknya ketika sudah ada padanya bagian itu maka kita berusaha untuk bisa bersabar Menanti sampai selesainya saudara-saudaranya dimakamkan Maka pahalanya atau nilainya bukanlah kecil Maka sesungguhnya sangat besar Sebagaimana hadith yang telah kita dengarkan bersama Maka oleh karenanya Syekh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sebutkan Riwayat dari sahabah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Ketika beliau mendengar hadit ini, ketika telah sampainya, telah tahunya beliau tentang hadit ini, maka beliau katakan, "Lakat faradna fi qararid ketiro." Maka sungguh ya Rasulullah, kalau begitu kita ini terlalaikan, terluputkan pada banyak kirat-kirat yang sedemikian banyak. Enam, artinya kalau kita Katawayat hadis ini jauh-jauh waktu sebelum itu 6 yang kita juga dengan berjalannya waktu menyaksikan sekian jenazah maka pasti kami tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut 6 Pada Allah taala hadis itu tersampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pada saatnya 6 sehingga sejak hari itu la yurajjanaza illa tabi'aha radhiyallahu anhu tidak dilihat suatu jenazah kecuali Abdullah ibn Umar putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidaklah membiarkan kesempatan Kecuali selalu berusaha menyempatkan diri menyaksikan jenazah sampai dimakamkan. Kenapa demikian, lian nahadihi ganimah? Karena ini sesungguhnya merupakan harta yang sangat berharga. Harta bukan dinilai dari sisi material saja, nam, tapi dari sisi al-ajar, pahala di sisi Allah Jalla Jalalawala. 6. Maka ini salah satu bagian dari ganaim, ghanimah-ganimah yang selayaknya bagi setiap muslim untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 6. Sebagaimana ghanimah-ganimah yang lainnya masih banyak mengejar pahala untuk mendapatkan keutamaan mendatangi sholat jumat pada orang, pada orang yang pertama. Maka nilainya seperti dia berkorban satu ekor unta. Datang orang kedua, Seperti layaknya dia berkorban dengan seekor sapi. Datang orang ketiga, Layaknya dia berkorban dengan seekor kambing. Orang keempat, Seperti layaknya dia berkorban dengan seekor ayam. Orang yang kelima, Layaknya dia berkorban atau bersodakot dengan sebuah telur. Demikian riwayat yang maknanya secara Secara luas tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang sengaja disitu disebutkan agar memberikan motivasi, memberikan motivasi ke setiap diri, setiap hamba untuk bisa berpacu, nam, tanpa menunggu lainnya di dalam melakukan amalan saleh, pastabi khairat maka berlomba-lomba lah di dalam amalan kebaikan termasuk pula dalam urusan jenazah maka kesempatan ketika mendapatkan jenazah maka itu ketahuilah ghanimah 6 mungkin di negeri kita atau di sekeliling kita hanya atau agak jarang kita dapatkan jenazah 6 Mungkin satu waktu kita dapatkan terdengar bulan tuwafa meninggal dunia. Nanti seminggu lagi atau belum tentu sebulan lagi atau berapa bulan lagi. enam baru terdengar lagi ada janazah. Berbeda halnya di Makkah maupun Madinah. Nah di Makkah maupun Madinah bisa dikata hampir-hampir setiap selesai dari salat lima waktu disebutkan bahwa di sana ada jenazah satu orang, ada jenazah dua orang bahkan lebih dari itu. Nam. Baik di Makkah, di Masjidil Haram maupun di Madinah di Masjid Nabawi. Nam. Maka sungguh di sana padanya kemuliaan. Nam. Selesai dengan salat yang wajib Kemudian ditambahkan pula dengan hampir-hampir didapati salat jenazah di salat lima waktu dalam sehari semalam. 6. Nah. Alhamdulillah itu kenikmatan dari Allah Jalla Jalalawala bagi kaum Muslimin yang berada di sana. 6. Nah. Dengan meyakini dan mengerti terhadap apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi begitu besar nilainya menyolatkan saja dia mendapatkan satu firat apalagi dia sampai mengantarkan jenazah dimakamkan bagaimana ketika seseorang hanya menyaksikan jenazah sementara dia tidak menyolatkan enam hanya kemudian dia mengantarkan ke pemakaman enam apakah dia akan dapatkan pahala tersebut Wallahu a'lam. Naam. Karena hadis menyebutkan man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah itu disalatkan, falahu qirat. Maka baginya akan mendapatkan satu pahala qirat. Wa hatta tudfan falahu qiratān. maka apalagi yang kita cari di dunia yang lebih berarti di hadapan kita, melainkan kita berlomba-lomba di dalam amalan kebaikan. 6. Sungguh kita butuhkan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang tersebut dengan harapan kita mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala dan akan kita temui apa yang telah kita perbuat selama di dunia di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana ada beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait dengan mengikuti jenazah. Kata Syekh Ibn Tha'imin, rahimahullah. Yambagi liman Liman ittaba'al janazah An yakuna khasi'an Andalah bagi seseorang yang mengikuti Prosesi pemakaman jenazah, Atau ketika dia menyaksikan jenazah, Diupayakan hatinya juga Khushu Mufakiran fi ma'alih dia berusaha Menuntun Atau mengarahkan hatinya Untuk memikirkan tempat kembalinya Ya kul Linafsih Mungkin dia Bicara terhadap dirinya sendiri Ya nafsi Anti Ma'aluki kamal Kama'ali hadha Alladhi fauqa A'naqina Anqaribin awba'idin Wahai jiwa Nah Wahai jiwaku Kemana Tempat kembalimu Ketahuilah bahwa tempat kembali Bagimu adalah seperti yang Ada di pundak-pundak Kami Pundak-pundak kita saat ini Nah, bahwa kami, bahwa kita sekarang sedang memikul jenazah, bahwa suatu saat kita akan dipikul seperti itu. An Karib bin Aubaid, baik waktunya dekat ataupun masih lama, masih jauh. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalalawala. Tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita masih muda, berarti kita masih lama. Nah masih berapa tahun lagi? 6. Nah. Maka ketawilah yang tahu hanya Allah Jalla Jalalawalad. Sehingga kita pun di dalam solat berusaha untuk khusyuk. Seakan-akan kita rasakan bahawa solat yang sedang kita lakukan dalam keseharian, solat isya nanti ataupun solat subuhnya besok, duhurnya terus demikian kita merasakan bahawa Sholat yang kita jalani sebagai sholat muwaddi' sholat perpisahan, mungkin sholat kita yang terakhir yang belum tentu kita menjumpai sholat waktu sholat yang berikutnya. Nam, sehingga membantu kita untuk mengantarkan kepada khusyuk. Bagaimana kalau seseorang merasakan bahwa sholat yang sedang dia lakukan tadi adalah sholat yang terakhir? Pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghusyukkan diri di dalam sholatnya. Tentu diperbantukan dengan mengerti apa yang dia baca. Konsentrasi bahwa dia sedang berhadapan kepada Rabbul Alamin. Allah Jalla wa Ala. Dia takut kalau-kalau -kala sholatnya tidak diterima dan sebagainya. 6. Nah, maka rasa seperti ini perlu dimunculkan untuk semakin menangkatkan kualitas Amalan ibadah kita, solat maupun yang lainnya. Ia tadakkan akraban nas ilahi wa awalan nas Dia mengingat-ingat bahawa orang yang paling dekat kepadanya, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi selama hidupnya. Justru di hari itu dia menguburkan dirinya. Justru di hari itu dia menguburkan saya, yang selama ini saya cintai dia, saya rindukan, yang telah membimbing saya dan sebagainya. Yang justru di hari itu maka mengantarkan diri saya ke tempat pemakaman, ke tempat tinggal yang terakhir. Nah. maka kita bisa bayangkan dengan itu di sanalah tempat perpisahan yang terakhir 6 yang tidaklah bermanfaat lagi harta demikian pula anak keturunan dan yang lainnya kecuali adalah amalan yang saleh amalan yang baik 6 maka diantarkan dia oleh orang banyak termasuk dari Orang yang terdekat kepada dirinya sekalipun di waktu dunia. Dia ditinggalkan sendiri di dalam kuburnya. In khairan fakhair wa insyara fashar. Jika selama hidupnya dia amalannya baik. Maka baiklah insya Allah untuk kelanjutannya dia. Menjalani kehidupan di akhirat yang tanpa ada batasnya. Sebaliknya ketika di dunia dia lakukan dengan amalan-amalan yang jelek, menumpuk-numpuk dosa, menumpuk-numpuk dari banyak pelanggaran-pelanggaran, maka ketahuilah sengsara lah dia untuk seterusnya. Renungan yang semacam ini perlu dihadirkan ketika kita sedang menghadapi jenazah. Wali hadza qala al ulama Maka oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin berkata para ulama rahimahumullah yuqra lil insan al muttabi lil janazah an Sampai sampai dimakruhkan bagi seseorang yang mengikuti jenazah untuk berbicara, berbincang-bincang sesuatu dari urusan dunia. 6. Awannya taybasam, wajah fak, atau mungkin dia masih sempat untuk tersenyum, bahkan sampai mungkin tertawa, bahkan terbahak-bahak dalam kondisi dia sedang mengantarkan jenazah, maka itu sesuatu yang dimakruhkan. 6. Nah kadang-kadang kita lihat sebagian saudara kita kaum muslimin menyempatkan untuk bicara bisnis ketika mengantarkan jenazah. Naam. Bincang-bincang sana, bincang-bincang sini dalam kondisi dia sedang memakamkan jenazah. Tidak dibawa hatinya dan pikirannya ke sana. Seakan-akan sebagai permasalahan formalitas. Sebagai ...hak muslim dengan muslim lainnya saja... ...yang penting ketika dia meninggal... ...maka diantarkan... ...tetapi tidak membuahkan suatu bekas... ...pengaruh yang terkait dengan hatinya. Enam... ...maka pandai-pandailah kita memposisikan diri... ...ketika kita mengantarkan jenazah... ...berjalan bersama siapa... ...ketika kita lihat orang itu adalah orang yang suka... ...bergelut, berbicara tentang dunia... atau tidak mengerti tentang adab-adab demikian... Maka sebaiknya kita menghindar Atau menjauhkan diri untuk sementara waktu Dalam rangka kita Memanfaatkan waktu Sebaik-baiknya 6. Kita Di saat itu sedang mengantarkan Suatu saat ketika tiba Gilirannya kita pun akan Diantarkan Maka Ketika jenazah Dimakamkan Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in Beliau berpegang dengan tongkat beliau Dan kemudian beliau goreskan dengan tongkatnya ke tanah Namun Beliau mengajak kepada para sahabatnya untuk memikirkan untuk membicarakan tentang suatu ajal yang akan pasti tiba bagi setiap diri. Dan itu beliau langsungkan ketika prosesi pemakaman sedang berlangsung. 6 Demikian yang tersebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan itu menggabungkan atau memadukan antara nasihat dan juga dengan pengurusan jenazah. Dari satu sisi beliau berusaha untuk memanfaatkan waktu memberikan nasihat. Mengingatkan para sahabatnya tentang kematian. Di sisi lain pengurusan jenazah sedang dilangsungkan. Nah. Demikian pula Rasulullah SAW. Pernah memakamkan Salah satu dari putri beliau, Nabi, radhiallahu taala anha, yang mana Rasulullah saw berdiri di pinggir dari kuburan putrinya, dan beliau sambil meling, berlinang kedua air mata beliau, dan beliau sampaikan suatu kalimat, sabdanya. Min qut, jannah, Tidaklah di antara kalian kata beliau sallallahu alaihi wasallam seorang pun kecuali baginya telah dicatatkan oleh Allah jalla wa tempatnya di al jannah dan telah dicatatkan pula bagi tempatnya di An-Nar. Semua telah tersebut. Masing-masing diri. Masing-masing nama di sisi Allah Jalla wa'ala. Siapakah yang termasuk Ahlul Jannah. Allah maja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Dan semoga nama kita tercatat di sisi Allah sebagai Ahlul Jannah. Dan telah tercatat pula di sisi Allah siapakah nanti yang menjadi Ashabin nar wal 'iyad billah ketika diberitakan demikian oleh Rasulullah SAW maka para sahabat bertanya ya Rasulullah afala nad'ul amal afala nad'ul amal wa nattaqil alama kutibalana ya Rasulullah kalau begitu apakah kita tinggalkan untuk berbuat untuk beramal kalau ternyata sudah ada catatannya di sisi Allah. Maksudnya demikian. Berarti untuk apa kita berbuat dan berbuat, beramal dan beramal kalau ternyata nama kita sudah tercatat di sisi Allah? Nam. Apakah dia ahlul, ahlul jannah ataukah ahlul nar? Maka untuk apa? Apa gunanya beramal selama di dunia? Wa natakil 'ala ma kutib dan apakah kita tidak sebaiknya bersandar saja dengan apa yang sudah dicatatkan bagi kita? Sudah untuk apa? Apa gunanya untuk beramal? Nah, demikian menurut bahasa kita Apa yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Qal baka beliau menyatakan la Jangan kalian beranggapan demikian Jangan kalian menilai demikian I'malu fakullun muyassar Berbuatlah kalian Beramallah kalian Fakullun muyassar Bahwa setiap orang akan dimudahkan Lima khuliqalah Apa yang dia diciptakan untuknya Berbuatlah kalian Jangan kamu Belum apa-apa kemudian pesimis untuk berbuat karena kamu menganggap bahwa dirimu kamu kira sebagai ahlun nar sehingga kamu pesimis untuk berbuat beramal soleh. Enam. atau kamu berprasangka bahwa kamu termasuk ahlul jannah kemudian kamu tidak berbuat pula toh nantinya termasuk ahlul jannah tidak ada seorang pun yang mengetahui catatannya di sisi Allah apakah dia ahlul jannah ataukah ahlun nar Maka jangan berpersepsi Atau menilai kepada diri Menfonis masing-masing Dengan penilaian tertentu Yang belum pasti benar di sisi Allah Maka Rasul Menghidupkan Semangat para Sahabat untuk Beramal Adapun hasilnya, adapun nilainya nanti Di sisi Allah Jalla wa'ala Amma ahlus sa'adah Fayyassiruna li'amali ahlus sa'adah Ketahuilah kata Nabi ahlus sa'adah Orang yang berbahagia itu, maka akan dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya Ahlus Sa'adah. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang Ahlul Jannah, naam, dimudahkan seseorang tadi untuk beramal dengan amalan Ahlul Jannah. Maka kalau seseorang digerakkan hatinya untuk beramal dengan amalan yang baik, itu alamatul khair, tanda kebaikan baginya. Dicondongkan hatinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dimudahkan yang belum tentu Allah berikan kepada lainnya. Maka bersyukurlah hamba ketika dimudahkan untuk beramal soleh, yang mungkin dari sisi lain dari hamba Allah menjadi suatu hal yang berat untuk mengamalkan itu. Wa amma ahli shaqawah, fiyasyirun li amal ahli shaqawah. Sebaliknya orang yang sengsara Dia akan diberatkan nah, Dia akan diberikan kecondongan untuk beramal dengan amalan Ahlus Syakawah Amalan-amalan orang yang sengsara Amalan-amalan Ahlun Nar Na min Maka beliau s.a.w. bacakan ayatnya dalam surat Al-Lail yang kita insyaallah telah hafal bersama pada ayat ke-5 sampai ke-10 fa amman aata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanyassiruhu liyusra wa amma man bakhila wastaghna wakadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra adapun orang-orang yang memberi yang menginfakkan hartanya di jalan Allah wattaka dan dia taqwa wasaddaq bil husna dan dia membenarkan membenarkan keimanan membenarkan terhadap pahala yang terbaik iman dengan janji Allah akan disiapkan pahala yang terbaik yakni al jannah al husna maknanya al jannah fasanuyassiruhu lil yusra maka akan dimudahkan baginya kepada kemudahan Wahamah membahil awasta guna sebaliknya siapa yang bakhil, nam menahan diri untuk berinfak dan kemudian dia merasa cukup, dia tidak membutuhkan kepada Allah Jalalawala, wakadzababilhosna bahkan dia mendustakan terhadap balasan yang terbaik iaitu aljannah, fasa nu yasyruhu lil usro maka akan disiapkan baginya jalan al usra jalan yang sulit. Nasallu an yaj'alana wa iyyakum min ahli sa'adah alladziina yasiru liyusra wa jannabu al-'usra. Kita tentunya memohon kepada Allah Jalla wa untuk Allah golongkan kita dan semuanya termasuk ahli sa'adah dan Allah mudahkan bagi kita untuk menjalani amalan-amalan saleh dengan mudah dan dijauhkan kita dari kesulitan. Ini Terkait dengan adab Juga Yakni berusaha kita untuk Menghadirkan hati Ketika kita mengantarkan Janazah Adab-adab yang lainnya InsyaAllah akan dijelaskan Nanti pada kajian Di waktunya Taala. Masih ada waktu Hah? Masih dua menit lagi dengan waktu yang sangat pendek terakhir saya mengingatkan dan menasehatkan kepada saudaraku kaum muslimin yang insyaallah sudah pada tahu semua tentang bagaimana kita bersikap dengan yang terkait dengan uh, acara ritual Kufar Nam, bahwa sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan hari raya mereka yang terkesan memaksakan untuk seluruh yang tinggal di pulau ini untuk mengikuti aturan mereka.